і відібрати те, що той намагався утримати. Видовище було ганебне, і отець Нікодим картав себе, що не допильнував отця бібліотекаря. Він разом з Павлом кинувся до лежачого, уже тоді, коли того облишили. Очевидно, їм вдалося вирвати із скволих старечих рук якусь дорогоцінну річ. Тим часом один з бійців підійшов до командира, увесь червоний і розкуювджений, «Разрешите, товарищ лейтенант?» То я загадываю, взял до рук пожелкого паперца, подивись у него и сказал, «Что за чертовщина?» «Это ноты какой-то поповской песни, товарищ лейтенант. Я учился в музыкальной школе. Сам вижу». Спостерегаючи за действием на земле, присутні забули про мистерию, яка разъявилась на небе. Від зіткнення сонця з хмарою народився вітер, порив якого шугнув униз, вирвав з рук лейтенанта кавалок паперу, поніс його невидимою рукою, плавно керуючи нею в повітрі понад головами людей вздовж муру. Піднявся вище, ніби для того, щоб оглянути краєвид вище самої церкви, а тоді спустився просто до рук таємничого незнайомця, котрий досі стояв під дубом. Той взяв послання вітру і, недовго думаючи, поклав за пазуху. А вітер шаленно обкрутився довкола велетенського дерева, зриваючи листя, сухі гілки. Лейтенант більше не міг на те дивитись. Він перший кинувся до дуба, вихоплюючи пістолет. Важко повірити тому, хто не бачив цього на власні очі. Але поодинокій кулі а далі автоматна черга, не завдали незнайомцю жодної шкоди, ба навіть не долітали до нього. Він і далі стояв непорушно в тому вихорі, де літали кулі, папери, вирвані із вантажівки, листя, гілля, шапки людей, пілотки бійців. А потім зник, провалившись під землю, що у Лавровій Спасі та добромалі з їхніми підземними ходами, Просто Треба тут мешкати. Це не так уже і важко. Але і це ще не був фінал. У горішньому кінці Лаврова, у вербах коло потоку, знов з'явився незнайомець у запорошеній одежі. Він перескочив через дві лати на городі, геть захарашченому кукурудзинням і бур'яном, посеред якого росла грушка. Земля довкола неї була усіяна гниличками, що закотилися аж під малесеньку хатку. Усередині хатинки було тепло і темно. Як тільки чоловік увійшов, одразу ж полив лясний дощ, що стримувався від учора. До нього привітно муркнув великий смугастий коцур, що грівся на печі, яка займала майже усю кімнату. «Маємо, котусю, трохи часу», сказав веселий незнайомець. Налив собі котові з ринки, що стояли на припічку, Ринка посудена з ручкою. Теплого молока накришив котові у миску хліба. А тепер спати. І поліз на піч, простягнувшись на грубій вереті, під яку було настелено вівсяної соломи. Верета покривало. Кіт приєднався до нього, влігся на груди і ненароком торкнувся лапкою папір. Запитально мявкнув Це за тим, як ходив котусю і через нього ми тепер лишилися без хати. Не думав, що буде так тяжко. Кіт засопів, почав місити лапами груди господаря. Чоловік заплющив очі і митчо заснув, почуваючи себе в повній безпеці. Хатина стояла на одному боці потоку, а з другого боку була стрімка гора, поросла лісом. Паралельно до потоку йшла дорога гори на захід. Гарна дорога. Але не його. У сні обличчя чоловіка втратило здатність змінюватись на догоду людям і стало таким, що його важко запам'ятати, без різких акцентів. За тонкими повіками ховалися сірі очі, колір яких легко змінювався під впливом світла чи настрою, губи, з яких довго не зникала усмішка довше, ніж треба, темне волосся із ледь помітною силиною. Нічого особливого. Кіт, що від кількох літ йому товаришив, читав тепер короткі уривчасті людські сни, трохи підправляючи їх на веселіший лад. Далі зсунувся на бік, щоб не тиснути на серце. Він спав під пахвою, коли чоловік прокинувся. «Уже коло школи», – сказав він, приставивши вухо до печі. Вставай, небоже! Той, хто був його одвічним боргом, наближався. Вітер розвіяв по горах листки документів і книг, які вже ніхто не складе докупи. Дещо піде на розпал, дещо сховають під стріхами, а решта зітліє по лісах. Не те, щоб це дуже смутило господаря цієї хати, головної дієвої особи сьогоднішньої драми. Він не вірив у щирість книг та їхню правдивість. Найбільше відповідає істині слово застіпленими зубами.